Május negyedikén én Drága nyakig lábapó. Múlt szombaton tornaünnepét tartottunk. Gyönyörű látványosság volt. Először felvonultak az összes évfolyamok valamennyen fehér vászonruhában. A negyedévesek aranyjal látszott, kék japán a harmadévesek fehér-sárga zászlóval, a mi évfolyamunk vörös légömböket tartott a kezében. Ez nagyon épületes látvány lehetett. Annál is inkább, mert minduntalan elszabadult egy-egy ilyen légőben a nézőközönség nagy örömére. Az első évesek pedig zöld papírosból készült kalapot hordtak, hosszú levegőkkel. Zenekarunk is volt, kék, egyenruhában, amit a városból béreltünk, és vagy egy tucat nevettető személy bohóznak öltözve, akik a szünetekben a közönséget szórakoztatták. Julia egy kövér farusi parasztot személyesített meg. Vászunkpórköpenyek volt rajta, kezében nagy, piros, elnyő, hatalmas pofaszakáltat ragasztott, mely szinte felismerhetetlenné tette. Betsy Moriardi, az a Patricia név rövidítése, hallottál már valaha ilyen nevet? Vinci Slipecse tudott volna ennél pompásomat kieszelni, aki magas és sovány, Giulia feleségét alakította, feje búbján egy lehetetlen zöld kalappal. Harsogó kaszagás fogadta őket az egész vonalon. Giulia kitűnően játszott. Álmomban sem hittem volna, hogy egy Penelton ennyi ügyességre és ötletességre képes. Zservőr fitol kérek ezért a kitételért, de hát őt éppen olyan kevési sorolom a Peneltonok díszes koszorújába, mint ahogy téged sem soroználak a pártfogók közé. Szeli és én nem vettünk részt ebben a jelmezes játékban, mert mi a gyakorlatokban szerepeltünk, és apókám, képzeld, mindketten győztünk. Persze nem mindenben, mert például távolugrásban lemaradtunk, de Szeli megnyerte a ródugrást, én pedig az 50 nyardos futás bajnoka lettem nyolc másodperc. A cél előtt már olyan szívdobogásom volt, hogy szinte fuldokoltam, de az aztán mégis nagy mulatság és öröm volt számomra, mikor az egész évfolyam leengedte a léggömöket, és telitorokból kiáltotta. Éjjen, Judy Ebot, éjjen, Judy Ebot, hurrá! Hurá! Hurá! Igen, bizony a póka, így volt. Aztán az szobába kísértek, ahol ledörzsöltek alkohollal, és citromot tetettek velem. Mindebből láthatod, hogy nagyon komolyan vesszük a dolgokat, mert hiába mégiscsak jelentőségteljes esemény az, ha valaki nyer az évfolyamból. Mert azért az évfolyami az atlétikai kupa, amely a legtöbb bajnokságot szerzi. Az ideit a negyedévesek nyerték hét rekorddal. Az atlétikai klub nagy emédat adott a tornateremben a bajnokok tiszteletére, itt tűnő tengerirákot kaptunk, és csokoládé fagylaltott kosárlabdának formázva. Ma a fél éjszakát olvasással töltöttem. A Janert olvasom. Elég öreg vagy már ahhoz, apó, hogy hatvan évvel ötre tudjál visszaemlékezni? És ha igen, meg tudnád nekem mondani, hogy az emberek abban az időben csak ugyanilyen társalgásokat folytattak? A gőgös Lady Blanche például egyszer azt mondja, hagyd abba a fecsegésedet, fiú, és engedelmeskedj parancsomnak. Mr. Rochester az eget acélkék boltozatnak nevezi, és az őrült nő, aki úgy nevet, mint egy hiéna, és felgyújtja az ágyfüggönyöket, és letépi a mennyasszonyfátyot, és harap valóságos tébolda de az ember mégsem tudja abbahagyni, és csak olvas, olvas, olvas. Igazán nem tudom, hogy tud egy leány ilyen tartalmú könyvet írni, különösen egy olyan leány, aki falun nevelkedett. Van valami ezekben a brontékben, ami engem bámulatba ejt. A könyveik, az életük, a szellemük honnan szedték? Amikor olvastam a kicsi J. Bánatáról és sok járó jótékonysági iskolában, úgy felizgatta magam, és olyan dübegurultam, hogy, hogy egy nagyot kellett járnom, mi kiszellőztettem haragomat. Ha valaki együtt tudott vele érezni, úgy én voltam az. Aki ismeri Mrs. Lipetet, élénken el tudja képzelni. Milyen lehetett Mr. Blockloughorst? Ne érts apó, nem akarom ezzel azt mondani, hogy a dzsongáj otthon olyan, mint a Lovodi intézet. Mi untig elég kaptunk, ruhánk is volt, tiszta vízben mostottunk, és volt egy nagy kályhánk is, amely télen csak úgy ontotta a meleget. És mégis van egy kísérteties hasonlóság, az, hogy életünk végtelen egyhangóságban, és minden változatosság nélkül folyt. Soha se történt semmi jó, kivéve az, hogy vasárnap fagylaltot kaptunk helyett. De még ez is szabályos volt. Az alatt a 18 év alatt, míg én ott éltem, a dzsongrájér otthonban egyetlen egyszer történt valami rendkívüli, mikor a páskamra égett. Ének idején gyulladt ki, és nekünk fel kellett töltözködnünk, hogy esetén menekülhessünk. Attól féltek tudni élik, hogy a lángok átcsapnak a főépületre is. Na de hát nem csaptak át, és mi újra levetkőzhettünk, és lefeküdhettünk. Mindenki szereti a változatosságot. Ez egész természetes emberi vágyakozás. Na nekem nem volt benne részem addig a pillanatig, amíg Mrs. Lipett be nem hívott az irodájába, és el nem mondta, hogy Mr. John Smith kollégiumba szándékozik engem küldeni. És akkor is olyan napránként és kimérten tudotta velem ezt a hírt, hogy szinte elrontotta a meglepetésemet. Én azt hiszem, pókám, hogy az ember legnagyobb kincse a képzelőerő. Ez teszi az embert képessé arra, hogy beleélje magát mások helyzetébe, együttérzővé és megértővé váljék. Ezért kellene fejleszteni a gyermekekben ezt a tulajdonságot de a John Gryor otthonban a fantázia legkisebb szikráját is gondosan eltapossák. Az egyetlen dolog, amire ott ránevelik az embert, a teljesítés. Nem hiszem, hogy a gyerekek fel tudnák fogni ennek a szónak értelmét. Utálatos, gyűlöletes szó, hiszen nem kényszerből, hanem szeretetből fakadóan kellene cselekedniük. Nézd meg majd azt az amit én fogok alapítani. Tudni illik, ez a vágyaim ne továbbja és este, elolvás előtt ezzel a kedves gondolattal szórakozom. A legkisebb részletekig kidolgoztam gondolatban étkezési rendjüket, öltözködésüket, tantermüket, szórakozási lehetőségeiket és büntetésüket, mert hiába még az én felsőbbrendű árváim is rosszak néha. De bárhogy is van, én csak egyre fogok törekedni arra, hogy boldogok legyenek. Azt akarom, hogy mindegyikük bármilyen gondja és baja lesz is később életében, egy boldog, szép gyermekkor emlékezhessék vissza. És ha egyszer nekem lesznek gyermekeim, akármilyen boldogtalan lennék is magam, az ő életüket boldogká, gontalanná fogom tenni. Hívva kápolna is harangja, majd máskor fejezem be a levelemet. Kett. Mikor ma délután a laboratóriumból feljöttem, a szobámba teásasztálkám mellett egy kis mókus találtam, amint a manduláiból mározott. Mióta az időjárás olyan enyhe és az ablak tárva nyitva áll, néha meglátogatnak bennünket ezek az aranyos kis állatok. Szombat reggel Bizonyára azt hiszed, hogy mivel tegnap péntek este volt, hát egy nagyon csendes, tanulásmentes, nyugodalmas estét tölthettem magamban, lévén szombat, szabad nap. Nos, ha abban a hitben ingattad magadat, hogy talán Szívülzont olvastam, azt a szép könyvet, amit Torna nyertem magamnak, hát alaposan tévedtél. Látszik, drága apukám, hogy sohasem volt a leány kollégiumi növendék, ha egy percig is azt hiszed, hogy nálunk nyugodtan el lehet tölteni egy olyan péntekestét. Nem kevesebb, mint hat barát nem csöppent be hozzám, hogy csokoládékrémet készítsünk. Egyikük aztán sikeresen kijöntötte a krémet, enyenesen rá a legszebb szőnyegemre. sem fogom tudni eltüntetni anyomát. Már régen nem írtam neked leckeimről, de hát azért minden nap van elég tanulnivalóm. Az minden esetre nagy könnyebbségemre szolgál, hogy a tanuláson kívül más, az élethez közelebb álló dolgokról is beszélgethetek veled. Bárha ez a beszélgetés nagyon egyoldalú, amiről azonban nem én tehetek. Válaszodat mindig szívesen várom, bármikor jönne. Ezt a levelet három napig írtam, és félek, hogy már nagyon kimerült vagy. Jó éjszakát, kedves abókám! Csudi